Royce a kamra bejáratánál állt, amikor Nikolá a nagy terembe lépett, karjának is Ulrikkal. Egy idősebb katona állt mellette, akit az asszony nem ismert, és a két férfi hangon beszélgetett. Mindketten arra a helyre a tekintetüket, ahol az asztal állt, mielőtt Royce megparancsolta, hogy vigyék át a terem közepére. Nikolá úgy döntött, hogy félbeszakítja a beszélgetést. Férjéhe sétált, hogy üdvözölje. Ulrik a frissen tanult szavakat gügyögtett. Amikor Royce feleségéhez fordult, a baba a férfi felé nyújtotta a kezét. Royce elvette a gyereket, a vállára fektette, majd Nikolára nézett. Az asszony összefonta maga előtt a karját, és férjére mosolygott. Jó reggelt, férjem uram! mondta, és már csókra nyújtotta az ajkát, amikor hirtelen meggondolta magát. Nem akarta férje zavarba hozni egy idegen előtt. Úgy tűnt azonban, royce egyáltalán nem zavarja a közönség. Megfogta Nikola állát, felemelte a fejét és megcsókolta. Ezután maga mellé húzta az asszonyt és visszafordult a katonához. Mit is magyaráztál, Tomasz? Azt mondtam éppen, uram, késd oda, hogy ez a padló még nem szakadt be. Biztos látja, mennyire el van korhadva a fája, mutatott széles mozdulattal a földre. Royce viccent Fejez be a vizsgálódást, utasította a férfit. Ma este velünk vacsorázol és akkor majd meghallgatom a szakvéleményedet. A sötét hajú katona meghajolt ura előtt, de tekintetét nem vette le Nikoláról. A fiatalasszony megbökte férjét, akinek erre végre eszébe jutott a jómodor, és bemutatta Tomaszt a feleségének. Nikolá Tomaszra mosolygott, Royce pedig számolni kezdett magába. Mindössze ötig jutott, mire a férfi arca már lángolt. Fúcs, egy nyavaja volt ez. De a legifjabb katonától a legidősebbekig mindenki elővett, ha Nikolá a figyelmével tüntette ki őket. A legmarconább harcos is vajként olvatt el a fiatalasszony tekintetétől. Micsoda szégyen! Thomas zavarában a gallérát rángatta, és úgy viselkedett, mintha valami hőhullám vett volna erőt rajta. Ross egyetlen szigorú pillantással kiparancsolta a teremből, és bosszankodva rázta a fejét, amikor a férfi kifelé menet sem vette le tekintetét Nikoláról. Természetesen megbotlott a saját lábában. Egy kölyök kutya esetlenségével igyekezett visszanyerni egyensúlyát, majd kisijetett. – A katonáid nagyon idegesen viselkednek a jelenlétedben – nézett férjére Nikola. Biztosan megfélemlítetted őket. Royce elmosolyodott. Nikola úgy vélte, Royce bóknak veszi a megjegyzését, és éppen meg akarta magyarázni, hogy nem dicséretképpen mondta, amikor a férfi közbevágott. Téged viszont nem félelmítettelek meg, igaz? Csak annyira, mint ahogy Ulrikot, felelte Nikola. Megkerült a férjét, hogy megnézze, mit csinál a kisfiú, és látta, hogy Royce ingének egyik csatját szopogatja szorgalmasan. Készen az, hogy beszámolja mai terveidről? kérdezte Royce. A terveimről? Úgy tűnt, Nikolának fogalma sincs, miről beszél a férje. Hallani szeretném a mai kötelességeid listáját. Miféle listát? Nikola, semmit sem hallottál abból, amit tegnap este mondtam neked. Tisztán emlékszem, hogy megkértelek, minden áldott reggel közöld velem, mit fogsz csinálni aznap. Természetesen emlékszem, vágta rá Nikola. Ne ráncold a homlokodat. Mondom, hogy emlékszem, csak épp nincs olyan feladatom, amelyről beszámolhatnék, mivel mindent kivettél a kezemből. Magyarázatot akarok. Nikolának nem tetszett a férfi kurta furcsa modora, de nem tett rá megjegyzést. Ha Justinnak és Úrliknak nem lenne akkora szüksége rám, semmi okom nem lenne, hogy itt maradjak, jelentette ki. Neked igazán nem hiányoznék. Nikolá remélte, hogy férje tiltakozni fog, de nem így történt. Még mindig nem magyaráztad meg, miért nincs semmi dolgod, emlékeztette az asszonyt. Nikolá vállat vont. – Azt hittem, a háztartást kell majd vezetnem, de azonban ezt a feladatot is kivetted a kezemből. Tegnap te adtad ki az utasításokat a személyzetnek, és feltételezem, hogy ezt folytatni kívánod. – A tegnapi eset különleges alkalom volt – felelte Royce. – Átaludtad a délelőttöt. Nem emlékszel? – ne emlékezett volna. Nikolál lesütötte a tekintetét. A férje nem hagyta aludni. Majdnem az egész éjszakát szeretkezéssel töltötték. Erre is nagyon jól emlékezett. Ki voltam merülve? A fiatalasszony elpirult. Royce el sem tudta képzelni, mi járhat a fejében. Viszont figyelmeztetnie kellett magát, hogy ő tulajdonképpen egy türelmes ember. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy a távol bizonyos utasításokat adtam a személyzetnek. Mint például, hogy tolják az asztalt a terem közepére? Royce bólintott. De én megváltoztattam a parancsot, és nem csak ezt mondta Nikola. – Te pedig haragudtál miatta. – Így van. Nikola a fejét csóválta. – Nem értem, mit akarsz tőlem, Royce. Mindent megteszek, hogy jól kijöjjünk egymással, de te mindig összezavarsz az ellentmondásos kérdéseiddel. Most akkor akarod, hogy én vezessem a háztartást, vagy nem? – Igen, akarom. – Akkor? – De azt nem akarom, hogy felülbíráld rád a parancsaimat. Érted? – Ezzel azt akarod mondani, hogy azért haragudtál meg, mert megváltoztattam a parancsaidat? – Azért hivattad össze a szolgálókat, mert… Nikola elhallgatott férje igellő bólintása láttán. – Szándékosan csináltad, Nikola, igaz? – Mit? – kérdezett vissza az asszony, bár nagyon is jó tudta, miről van szó. – Szándékosan változtattad meg a parancsaimat, ugye? – Nos? – nógatta feleségét, amikor az nem válaszolt rögtön. Nikolá válla megroskadt. Ez az ember tényleg ravasz? Igen, szándékosan csináltam, ismerte be. Miért? Mert ez az én háztartásom, és az emberek az én szolgálóim. És bántott, hogy beleavatkoztál az én dolgomba. Nikola átsétált a szobán, majd megfordult, és férjére nézett. Én nem szólok bele a te dolgodba, és elvárom, hogy te se szólj bele az enyémbe. Royce közelebb lépett hozzá. Valami tótágastá a fejedben asszony. ez itt nem a te háztartásod, és nem a te személyzetet. Most mindkettő az enyém. Azon kívül nem tűröm, hogy ilyen hangon beszévelem. velem. Royce nem emelte fel a hangját. Nikolának mégis olyba tűnt, mintha üvöltötte volna a szavakat. Még Ulriknak is feltűnt valami, mert abba hagyta a csatok szopogatását, és tágra nyílt szemmel bámult fel royce -ra. Ekkor Alice lépett a terembe, és Nikolá megkönnyebbülten vette tudomásul, hogy némi haladékot kapott. Talán csillapul férje haragja. De tévedett. Royce magához intette a szolgálót, átadta neki a gyereket, majd ráparancsolt, hogy vigye fel a kicsit az emeletre. Royce megvárta, míg Alice elhagyja a termet, majd újra feleségéhez fordult. Tekintete ijesztő volt. Ülj le! Nikolá keresztbe fonta maga előtt a karját. Eltökélte, hogy ezúttal nem fog meg Megérteti a férjével, ő nem a szolgák egyike, hanem a felesége, és jobb lesz, ha úgy is bánik vele. Nem mert ugyan a férfi szemébe nézni, de legalább a hangja nem remegett, amikor megszólalt. Azt szeretnéd, hogy leüljek? Akkor kérj meg rá. Nem vagyok a katonát, hogy parancsolgas nekem. A feleséged vagyok. Ugye tudod, mi a kettő között a különbség? Royce kíváncsi volt, hogy vajon a várudvaron gyakorlatozó katonák hallották-e Nikola szavait, mert a felesége az utolsó szavakat szinte már kiabálta. Valamit mindenképpen tennie kell, hogy az asszony megtanuljon uralkodni az indulatain, gondolta Royce. Ugyanakkor tetszett is neki Nikola temperamentuma, látszott rajta, hogy fél, mégsem hátrál meg, és bátran szembeszállt vele. Azonban Royce-nak sem át szándékában meghátrálni. Őj le! Ismételte meg a parancsot, de ezúttal szelidebb hangon. Nikolá felsóhajtott és helyet foglalt. Férje arckifejezéséből látta, hogy a nap hátra lévő részét vitatkozással fogják tölteni. Amilyen makacsalak Royce nem fog engedni. Most utoljára megint neki kell majd beadni a derekát. Nikolá könyökére támaszkodott, állát a tenyerébe hajtotta és felnézett Royce-ra. Készen állok, jelentette ki lemondóan. – Mire állsz készen? – kérdezte Royce, meglepődve az asszony hirtelen megszelidülésén. Arra számított, hogy több energiájába kerül, míg ráveszi Nikolát a fegyverletét erre. – A szónoklatodra? – Nem szoktam szónokolni. Nikolá felemelkedett. A férfi összekurcsolta a hátam mögött a kezét. – Mind a mellett – kezdte, az asszony visszasüllyedt a székbe. Van néhány dolog, amit szeretnék még egyszer elmagyarázni neked. Még mindig nem érted, hogyan működik egy házasság. De te már érted? Royz komor pillantást vetett rá, amiért félbeszakította. Igen, én értem, jelentette ki. Nagyon sok figyelmet szenteltem ennek a kérdésnek. És nekem is jutott ebből a figyelemből? Természetesen, hiszen a feleségem vagy. Nikolá úgy vélte, örülnie kellene, hogy Royz nem felejtette el ezt a tényt. És? Nógatta a férfit. Az én kötelességem, hogy megvédjelek. Ezzel ugye egyetértesz? Az asszony bólintott. No, most pedig elérkeztünk a te elsődleges kötelességedhez. Igen, és mi lenne az? kérdezte Nikolá, és kíváncsian várta a választ, bárgyanította, hogy valami felháborító dolog fog következni. Nagyon egyszerű, Nikola. A feladatot, hogy biztosíts a családi békét. Most pedig, ha csak a kötelességet teljesíted, ezek szerint én nem teremtem meg számodra ezt a békét? A férfi a fejét csóválta. A viselkedésednek megvannak a maga szabályai, asszony, és szeretném, ha megtanulnád ezeket a szabályokat, hogy békében élhessünk együtt. Nikolá dobolni kezdett az asztalon. A még mindig egy szó sem szólt a szeretetről vagy a törődésről. Eddig még nem. A fiatal asszony megpróbált nem elcsüggedni. Mik ezek a szabályok? Royce elégedetten vette tudomásul, hogy felesége érdeklődve hallgatja. Először is, kezdte, soha többé nem emeled fel a hangod velem szemben. Másodszor feltétel nélkül engedelmeskedsz nekem. Harmadszor nem sírsz többet. Negyedszer nem hagyod, hogy spontán megnyilvánulások befolyásolják a cselekedeteidet. Ötödször várj, szólt közben Nikola, menjünk csak vissza a harmadik ponthoz. Azt mondtad, hogy nem sírhatok? – Azt. – Miért? – Mert nem szeretem. – mondta Royce bosszankodva felesége hitetlenkedésén. – De én igen. – Most a férfin volt a sor, hogy hitetlenkedjen. – Ezt nem gondolhatod komolyan. – Nagyon is komolyan gondolom. – Felelte Nikolá. – Szeretek sírni. – Nem állandóan persze, de néha igen. – Sokkal jobban érzem magam utána. Royce hosszasan tanulmányozta feleségét, mielőtt rádöbbent, hogy az asszony nem viccel. Ez az ostoba nőszemély komolyan gondolja, amit mondott. Megcsóválta a fejét. Halvány fogalma sem volt, mit válaszoljon egy ilyen minden logikát nélkülöző megjegyzésre. Nikolá próbálta megmagyarázni neki. Néha, amikor felhalmozódik bennem az elkeseredettség, és a fejemben hatalmas az űrzavar, a sírás feloldja a feszültséget. Érted már? Nem. Nikolá türelemre intette magát. Azért is megérteti ezzel a bárgyó alakkal, fogatkozott. Maga sem tudta volna megmagyarázni, miért olyan fontos számára ez az ostoba beszélgetés, de az volt. Másfelől közelítette meg a kérdést. Voltál már annyira dühös, hogy legszívesebben jól odasóztál volna valakinek? Én nem szoktam sírni. Nem, persze, hogy nem. Sietett megnyugtatni a férfit Nikola, közben elrejtette mosolyát. Férjét még a sírás puszta gondolata is felingerelte. Mégis, amikor a düh annyira felgyülemlik benned, hogy oda akarsz ütni egy... Akkor oda is ütök? Szakította félbe Royce, és rosszalló pillantást vetett hitvesére. Az hord biztos, hogy nem fakadok sírva. Nikolá feladta. Férje túlságosan korlátolt ahhoz, hogy valaha is megértse. Nikolá, ígérd meg, hogy nem sírsz többé. Miért? Mert nem szeretem látni, ha boldogtalan vagy. A fiatalasszony ingerültsége erre némileg lecsillapodott. Ezek szerint szeretnél boldoggát tenni? Természetesen. Sokkal jobban kijövünk egymással, ha boldog vagy. És mi van a szerelemmel? Örülné neki, ha szeretnélek? Nikolá lélegzett visszafolytva várta a választ. A Royce csak megrándította a vállát válaszul, mire az asszony legszívesebben megfolytotta volna. Igen vagy nem? erősködött. A férfi mereven bámult rá. – A kérdésnek semmi köze a beszélgetésünkhöz. – A szerelemnek nincs köze a házassághoz? – kérdezett vissza elképetten Nikola. Rújsz erre nem tudott mit válaszolni. Hirtelen elbizonytalanodott. Nikola összekulcsolta a két kezét az asztalon. Elhatározta, hogy elmondja férjének az igazságot. Kijönti előtte a szívét. Kicsit ijesztőnek tűnt ugyan, hogy lemeztelenítse a lelkét rojsz előtt, mivel nem tudhatta, nem utasítja el vissza a férfi. Kockázatos játékba kezdett, teremélte, sőt, imádkozott azért, hogy a férje is kövesse a példáját. Elmondtam szörszünnek, hogy szeretlek. Nikolá kezére szegezte a tekintetét, és várta, mit szó lehetsz. Teremtőm, most aztán igen sebezhetőnek érezte magát. Igaza? -e? Rósz hangja meglepetnek tűnt. Az asszony bólintott. Igen, mondta most már határozottabban. A férfi felsóhajtott. Nikola felnézett, mert kíváncsi volt rá, férje mosolyog-e, vagy megint komor tekintettel fűrkészi. Royce arcki fejezéséből azonban nem lett okosabb. Olyan képet vágott, mintha a vacsorára tervezett ételek listáját hallotta volna az imént. Mi a véleményed erről, Royce? Értem, hogy miért mondtad ezt a bátyádnak. Szeretted volna elnyerni az együttműködését? Az együttműködését? A férfi ismét biccentett, mert ő jó kitalálta és olyan átkozottul logikusan hangzott. Nikola legszívesebben jó nagyot rúgott volna a fenelogikus hátsó fertájba. Azt szeretted volna, ha Sörstron elfogad engem, ezért mondtad neki, hogy szeretsz. Ezek szerint Royce azt hiszi, hogy hazudott a bátyának, gondolta Nikola, és szeme elkerekedett. Nem tudta, helyre igazítsa a tévedését. A beszélgetés egyáltalán nem úgy alakult, ahogy ő szerette volna. – Meg akartam győzni Szerstunt, hogy boldog vagyok veled. Ő rá akart venni, hogy menjek vele. – Ezért aztán azt mondtad neki, hogy szeretsz engem, és velem akarsz maradni. De közben Justinra és Ulrikra gondoltál, igaz? – Jellemző, morogta Nikola, és megint kezdett az asztalon. Megpróbáltam meggyőzni Szerstunt. Hogy én választottalak férjemű? Ez igaz, te választotta. Mindig ugyanodajukadtak ki. Royce ismét róni kezdte a termet. Ez teljesen egyértelmű, asszony. Azt hitted, ezzel megnyugtatod a bátyádat, de helyette csak még jobban feldühítetted. Igen, ezért borult el az agya és nevezett árulónak. Ez igazán logikus feltevés, ismerte el Nikola. Alaposan végig gondoltad, ugye? de még mindig nem válaszoltál a kérdésemre. Akarod, hogy szeresselek? Nem sokat értek az ilyesmihez, vallotta meg vároz. Te akarsz engem szeretni? Nikolá leginkább megfojtani akarta férjét. Nyilvánvaló volt, hogy a férfinak fogalma sincs mennyire fontos ez a beszélgetés feleségének. Ha tudná, akkor biztosan nem viselkedne ilyen közönösen. Nikolá nem tudta eldönteni, hogy sírjon inkább, vagy vágjon hozzá valamit férjéhez. A legjobb az lenne, amit kettőt megtenni. Ez minden, amit mondani tudsz nekem? Nem. Nikolás szíve hevesen megdobbant. Talán férje most akarja elmondani, hogy szüksége van a szerelmére. Az elmúlt néhány perc meggyőzte, legjobb, ha elfelejti azon reményét, hogy Royce valaha is bevallja neki érzelmeit. Tudta, hogy a férfi még nem szerelmes belé, de lehetséges, hogy enyhült valamit az irányába kellő és gyengétséggel talán eléri, hogy a férfi egy kis szeretetet mutasson iránta. Royce képtelen volt elrejteni bosszúságát. Nikolá elhomályosult tekintettel bámulta semmibe. Nyilvánvaló, hogy álmodozik. – Figyelj rám, asszony! – Igenis, uram! – mosolygott rá Nikola. Hol is tartottam? – ráncolta a homlokát Royce, aki teljesen összezavarodott. – Azt kérdeztem, örülné-e, ha szeretnélek? Mire te azt válaszoltad, hogy nem értesz ezekhez a dolgokhoz? Aztán azt kérdeztem, van-e még mondani valóda számomra, és. Igen, emlékszem már. Royce megfordult, és újból kezdte a sétát. Szilárdan eltökélte, hogy eltereli a beszélgetés vonalát a szerelméről. Isten a tanúja mennyire alkalmatlannak érzi magát az ilyesfajta vitára. Nikolá, tudom, hogy milyen nehéz ez számodra, de vett figyelembe. Igen? kérdezte az asszony lélegzet visszafojtva. Igen, most már hallani fogja félre szájából a szavakat, amelyre mindennél jobban vágyik. A tétovázása egyértelműen erre utal, és izgatottnak is látszik. Ez egy újabb biztató jel. Royce megköszörült a torkát, és felesége felé fordult. Nikolá kihúzta magát, és szívdobogva várt. A házasság olyan, mint egy térkép, jelentette ki a férfi. Nikolá talparugra. – Micsoda? – Térkép! – az asszony megrázta a fejét, és haragosan mered férjére. – Tudod, mit gondolok? – Uramisten, milyen dühös lett az ő asszonykája! – Royce ugyancsak meglepődött. – Mi az ördög üthetett feleségébe? – Mit? – Azt, hogy az egyik katonádat kellett volna feleségül venned! Nikolá megkerült az asztalt, és kiviharzott a teremből. A siet még azelőtt a szobájába mielőtt sikítani kezd. Lorenz éppen akkor lépett a terembe, amikor Nikolá kirohant. Majdnem összeütköztek az ajtóban. A vazallus még időben elkapta az asszonyt, hogy megóvja az eleséstől. Azonnal észrevette, hogy úrnője szeme csupakönyv. – Valami baj van, asszonyom? Felizgatta valami? – Nem valami, hanem valaki! – morogta Nikolá, és megfordult, hogy szúró pillantást vessen férjére, ám ilyetten szökkent hátra, amikor ott találta a férfit közvetlenül maga előtt. Royce ugyanis hangtalanul utána eredt, és be is érte. – Akarsz valamit, Lorenz? – kérdezte hűbéresét, de közben Nikolát figyelte. – Igen, bár úr, akkor engedd el a feleségem, és add elő, miért jöttél. Lorenz csak ekkor vette észre, hogy még mindig fogja Nikola vállát. Rögtön elkapta a kezét, mintha tűz égette volna meg. – Arra kértél, uram, hogy jelentsem, ha valami változás történik? A férfi gyors pillantást vetett Nikolára. Megtörtént. Most dühöng. Lorenz mosolygott, Royce pedig bólintott. Úgy tűnik ez valami családi vonás lehet. Jegyezte meg, és jelentőség teljesen Nikolára nézett. Bár ezúttal örülök neki. Már épp ideje volt. Lorenz is biccentett és urát követve a külső ajtó felé indult. Valóban itt volt az ideje. Helyeselt. Nikolá erre teljesen elfelejtkezett a saját érzelmeiről. Tudta, hogy Lorenz csak is öccséről beszélhet. Justinról van szó, ugye? Ő az, aki dühönt. Sietett férje után. Ross hirtelen megállt. Nikolázonban nem, így neki rohant a férfinek. Ross megfordult és elkapta az asszönt. Szorítása szinte fájt. Nem avatkozhatsz ebbe bele. Nikolá megkapta a választ. Valóban a fivéréről volt szó. Nem fogok beleavatkozni, ígérte. Csak áruld el, kérlek, hogy miért örülsz az őrjöngésének? Én is örülni szeretnék. Mivel nem követelődzött, hanem kért, nyomban választ is kapott a kérdésére. Arra vártunk, hogy az öcséd valamiféleképpen reagáljon a mostani helyzetére. Egészen eddig nekünk kellett erővel etetni, itatni és megmozdítani. Justin megpróbált elrejtőzni az életelő Nikola. Most végre kinyílt a szeme. Ez a váratlan roham jó kezdett. Ezért örülött. Az asszony észre sem vette, hogy görcsösen szorongatja Royce ingét, míg a férfi le nem fejtette kezét onnan. – És most mit akarsz csinálni? A férfi elmosolyodott, és ez némileg megnyugtatta Nikolát. – Irányt adok a haragjának. – Hogyan? – Úgy, hogy egy célt állítok neki. – Célt? – ismételte Nikola értetlenkedve. – A haragját maga elé fordítom – magyarázta Royce. Isten segedelmével ma estére fivére gyűlölete teljesen ellenem fog irányulni. Csak is azért akar majd életben maradni, hogy engem megölhessem. Ahogy kimondta ezeket a szavakat, mindjárt meg is bánta, mivel látta feleségén mennyire megrémül. Nem tudnál valami más célt találni a haragjának? Kérdezte aggodalmasan. Nem. Az asszony felsóhajtott. Tudta, hogy férjének igaza van. A katonák vezetőjeként ő felel minden egyes embere jólétéért. Rájött, hogy megsértette a férfit, amikor azt javasolta, adja át másnak a feladatot. Elvégre Royce vállalta magára, hogy segít Justinnak, és ő nem kérdőjelezheti meg a döntését. – Hiszek neked – jelentette ki, majd elmosolyodott. Miattad sem fogok aggódni, biztosan nem lennél ilyen vidám, ha nem éreznéd úgy, hogy felkészültél erre a feladatra. Nyilván azt teszed majd, ami a legjobb Justinnak. Nikolán rábúj állt, és megcsókolta a férjét. Már éppen elég idődet elraboltam. Köszönöm, hogy mindent részletesen elmagyaráztál. A fiatalember Lorenzra mosolygott, és ott hagyta a két férfit. Nagyszerű dolog egy olyan asszonynal találkozni, aki így megbízik az urába, jegyezte meg Lorenz a rojsz után ballagva. A báró csak mosolygott. Maradj itt, Lorenz! – Parancsolta. – És kapd el az úrnődet, amikor a saroknál elhalad. – Nem akarom, hogy ebbe beleavatkozzon. – Tartsd őt idebent. A vazalus elképedve bámult rá. – Úgy érted, uram, hogy Nikolá valószínűleg utom van valamelyik hátsó ajtó felé. Bízik bennem, az igaz, de kíváncsi arra, hogy mi történik. Ha viszont meglátja, képtelen lesz megállni, hogy közben elavatkozzon. – Ugyancsak jól ismered az asszonyodat, uram mosolygott Lorenz. Royce a fejét rázta. Ebben az esetben értem őt, mondta mogorva hangon, mert csak az teszi, amit bármelyikünk más tenne a helyébe. Ami azonban a feleségem alaposabb megismerését illeti, be kell vallanom, hogy sokkal bonyolultabb jellem, mint először hittem. Igazság szerint a legártatlanabb megjegyzésem is képes őt feldühíteni. Royce hangjában annyi zavar érződött, hogy Lorenz együttérzően bólogatni kezdett. Nőtlen férfi lévén nem sokat értett a feleségekhez, így tanácsal sem tudott szolgálni urának. Szerencsére Royce nem is várt tőle választ. oda neki és magára hagyta. Még el sem érte az első emelkedőt, amikor meghallotta Justin üvöltését. Nikola öcsét katonái gyűrűjében találta. Az egyik emberének órából ömlött a vér. Royce feltételezte, hogy Justin felelőse sérülésért. Ez örömmel töltötte el. Egy kurta parancsal elküldte a katonákat, intett Ingelramnek, hogy ő maradjon a közelben, aztán a dühöngő fiatalemberhez fordult, hogy egyedül nézzen szembe vele. Nikolá testvére iszonyatosan nézett ki. Aja a kosztól sötéten csapzottan lógott a nyakába, de egyébként is tetőtől talpig mocskos volt. Büdös kék inget és elkoszolódott barna nadrágot viselt, amely lötyögött lesoványodott testén. Szeme ángolt a gyűlölettől, és ez igazán drámai változásnak számított, ahhoz az üveges tekintethez képest, melyet Royce korábban látott tőle. Royce összefogta karját a melkasa előtt, és a fiút figyelte. Aztán nyugodtan magyarázni kezdte, hogyan kell viselkednie a csapatába tartozó katonáknak. Nyugodt, türelmes hangon beszélt még akkor is, amikor Justin bősz kiáltással rávetette magát. Royce könnyedén elépett a támadás előtt, csak a lábát hagyta ott. Justin hatalmas puffanással zuhant a földre. A fiú elterült a porban, de nem adta fel a harcot. Többször is próbálkozott, rojsz azonban könnyedén kivédte valamennyi támadását. Közben egy pillanatra se hagyta abba az oktatást. Justin bevetette az öklét, a fejét, a vállát a küzdelembe, hogy földre kirülje a bárót, közben egy egyfolytában szitkozódott. Amikor fattyú fogvatartónak titulálta royce a következő pillanatban már a hátán fekve találta magát. Amint a felvert porfelhő elült körülötte, Royce magasodott fölötte. Justin megpróbálta a merekni, de Royce csizmás lábával a földhöz szegezte. Nem vagyok fattyú, sem pedig a fogvatartód, közölte a fiúval. A bárod vagyok, Justin, te pedig az odaadó vazalluson. Justin lehújta a szemét és levegőjét kapkodott. Royce hátra és folytatta a szabályok sorát, mi alatt a fiú nagy nehezen talpra állt. Maradék erejét összeszedve arcul köpte a bárót. Jó 30 centivel elhibázta ugyan a célt, de a sértés ettől még sértés maradt. Royce válasza gyors volt. Alaposan fenéken billentette a fiút, aki ismét elterült a földön. A büntetésben egy csepp harag sem volt. Royce pusztán első leckéjét adta Justinnek tűrlélésből. Egyúttal sikerült végre a figyelmét is felkeltenie. Justin az agyát vörös vörösködön keresztül is észrevette, hogy a báró egy pillanatra sem vesztette el igazságát. Bárhogy is próbálkozott, nem tudta kihozni a bűket űrésből. Justin nem értette a dolgot, de annyira rémült volt, hogy nem tudott tisztán gondolkodni. Csak egyet tudott. Hiába provokálta a bárót, az csak nem is sújtotta a halára. Ez pedig azt jelenti, hogy életben kell maradnia. A lehetőség halára rémisztette a fiút. Mind abból, amit eddig elmondtam, egyetlen alapvető szabály következik, folytatta Royce, mintha mi sem történt volna. Soha nem hozhatod kellemetlen helyzetbe a csapatodat. Éppen ezért teljes erőbedobással veszel részt a kiképzésben, tisztelet tudóan viselkedsz a többiekkel, és soha-soha nem mutasz gyávaságot, mivel ha nem tartod be ezen szabályok bármelyikét, azzal a csapatodnak okozol kellemetlenséget. Meg kell tanulnod társaidra támaszkodni, ahogy ők is megtanulják, hogyan számítanak rád. Ilyen egyszerű az egész Justin. Royce tisztában volt vele, hogy a fiú nem érti. Justin most úgy festett, mint egy kettheczve zárt állat, amelyik éppen most szökött meg börtönéből. Vad üzött tekintettel nézett körbe. Mit akart tőlem? Kiáltott fel hirtelen. Rózs megint a fiú melkasára tette lávát. Mindent, amit adni tudsz, jelentette ki. Később majd annál is többet, Justin, és Isten segedelmével pontosan azt fogod nyújtani nekem, amire szükségem van. Ellépett Justin mellől, és magához intette Ingerremet. Mutasd meg Justinnak, hol találja az egyenruhákat. Utasította a vazallust, majd a fiúhoz fordult. Menj és mosakodj meg, holnap megkezdődik a kiképzésed. Royce szándékosan hátat fordított Justinnak, ahogy elsétált mellőle. Ingeren fel akarta segíteni a fiút, de az félrelőgte a felé nyújtott kezet. Amikor a fiúnak sikerült talpra kecmeregnie, Ingeren félreállt, úgy figyelt az eseményeket. Nem figyelmeztette urát, mivel tudta, Royce számít az alattomos támadásra. Justin a báró után vetette magát, hogy hátba támadva gyűrjele. le. Azután már csak azt vette észre, hogy a levegőben repül, majd a térdén ér földet. Royce megfordult, és ismét a lábát használta, hogy a hátára fordítsa támadóját. – Ha abban a megtiszteltetésben akarsz részesülni, hogy megküzdhess velem, azt előbb ki kell érdemelned. Először is meg kell erősödnöd, fiú. – Fiú! – üvöltötte Justin. Royce bólintott. – Még csak arra sem vagy érdemes, hogy gólyának szólítsalak. – Ingram, azt mondtam, vidd a fiút a ruhatárba. Gondoskodj róla, hogy beöltözzön. A vazalus Bicentet majd ismét felajánlotta a kezét Justinnak, aki ösztönösen el is fogadta. Ingerram már a talpára is rántotta, mielőtt egyáltalán felfoghatta volna, hogy segítséget ajánlottak neki. Tiltakozni sem maradt ereje, annyira kimerítette a vereség. De holnap majd mindegyikkel megküzd. Addigra összeszedi magát, és megmutatja nekik. Elindult Ingerram után. Engem is fiúnak szólított egyszer-kétszer, amikor a báró úr csapatába kerültem, magyarázta Norman. Aztán hivatalosan is góljává léptem elő. Tudod, Justin, az idősebb, tapasztaltabb harcosok hívnak így minket, újoncokat. Persze, sértésnek szánják, de ők is góljaként kezdték, így aztán eljön majd a mi időnk is. Valahányszor csak lehetőségünk van rá, összemérjük velük az erőnket. Ha majd megszabadulsz a düsttől, rá fogsz jönni, milyen szerencsés is vagy, amiért bekerülhettél Anglia és Normandia legkiválóbb csapatába. Ingerem komolyan beszélt, de Justin csak gúnyosan horkadt rá. Hamarosan eltűnök innen. Szóval semmi szükség az ostoba magyarázatodra. A Norman harcos megcsóválta a fejét. Hm, nem mehetsz el engedély nélkül. Azzal szégyent hoznál a csapatra. Itt kell maradnod. A következő megjegyzésével sikerült felkeltenie a Justin figyelmét. Észrevette, hogy a báró úr egyszer sem használta ellenad a kezét, amikor leszerelte a támadása Justin ezt nem vette észre. Elkerekedett a szeme elképedésében, amikor rádöbbent, hogy a Norman igazat mondott. De nem szólt semmit, csak komoran összevonta a szemöldögét. Ingerramet azonban ez nem tántorította el. Royce báró alábát használta. Te viszont nem. Nagyot csapott Justin vállára. Megkaptad az első leckédet önvédelemből, mondta nevetve, majd hozzátette. Uramisten, Justin, úgy bűz lesz, mint egy görény. Justin elengedte füle mellett ezt a megjegyzést. Nem lesz több lecke? fogadkozott magába. Még az éjjel elszökik, miután a többiek elaludtak. Annyira kiéhezett volt, hogy farkasét vágyal befalt mindent aznap este. A többi katonával kellett vacsoráznia. Hallgatta, ahogy beszélgettek. Nem kényszerítették, hogy részt vegyen a társalgásban, de nem is zárták ki. Ingerram és Zserád között feküdt. Utolsó gondolata, mielőtt a kimérültség legyűrte volna, az volt, hogy pihenjen egy kicsit, aztán fel kell, összeszedi a szegényes holmiát, és elmegy. Az éjszaka közepén riadt föl, de még az ajtói sem jutott el. Egy katona állta útját, akit még soha sem látott az előtt. A fiú nyugodt hangon közölte vele, hogy Briannek hívják, ő is újonc és csak figyelmeztetni szeretni justin hogy engedély nélkül nem mehet el. Brian sötét hajú és barna szemű fiatal ember volt. Néhány centivel alacsonyabb Justinnál, de jóval keményebb kötésű. Rendben, figyelmeztettél, morogta Justin, most pedig tűnj az utamból. Hirtelen három másik katona jelent meg Brian mellett. Mindannyian ugyanolyan álmos szemmel bámultak, mint a társuk, és legalább olyan elszántak is voltak, hogy justin maradásra bírják. Mit érdekel benneteket, hogy maradok-e vagy elmegyek? Dühöngött Justin. Mert szégyent hoznál a csapatra, ha elmennél, magyarázta Ingerem az ágyból. Feküdj vissza, Justin! A fiú tisztába volt vele, hogy nem győzhet. A normanok túlerőbe vannak, és ő túlságosan kimerült. Kelletlenül visszakullogott az ágyához. Senki sem gúnyolta ki. Ez meglepte, ugyanakkor fel is dühítette. Pedig nagyon szerette volna gyűlölni a többieket, de azok nem adtak rá okot. Beletelt néhány percbe, mire mindenki elcsendesedett. Ingerram már éppen elszenderedett volna, amikor Justin oldalba bőtte. Mi történik, ha valaki szényrént hoz a csapatra? Suttogta Justin, de abban a pillanatban már meg is bánta a kérdését. Nem akarta, hogy Ingerram azt higgyen érdekli őt a csapat dolga. Csak kíváncsi. Ennyi az egész. Hidd el nekem, Justin, csúgta vissza inger -en. Jobb, ha nem tudod. De Justin tudni akarta, ezért tovább faggatta a normant. Nagyon szigorú a büntetés? Mhm, uh ingen. Halál? Ingerrem felhorkant. Nem, a halál túl könnyű. A büntetés nem. Aludj végre, holnap nehéz napunk lesz. Justin azonban nem fogadta meg a tanácsot. Túl sok mindent kellett átgondolnia. Nikolás sem aludt. A kis Úrlik nyűgösködött. Mivel nem volt lázas, a fiatal úgy vélte, egy újabb fogaska készül kibújni, és az kínozza a kisfiút. Úrlik csak akkor nyugodott meg, amikor Nikolá a karjába vette, és sétált vele. Nikolá úgy érezte, az ő felelőssége úgy gondot viseljen a kicsire, ezért elküldte a szolgálókat, és türelmesen sétált fel Salá a kisfiúval a karján. Egyébként sem tudott volna elaludni. Teljesen össze volt zavarodva. bár csak ne látta volna Royce és Justin összecsapását. Borzalmas volt. Royce annyira kegyetlen volt. Ha nem a saját szemével látja a történteket, el sem hiszi, hogy ez lehetséges. Megrúgni egy sérült, védtelen fiút. Nem, sohasem feltételezte volna a férjéről, hogy képes ilyen aljas viselkedésre. Zokogott is volna testvére megaláztatása miatt. De Lorenz észrevette őt az átjárónál, és hihetett csatlakozni hozzá. A vazallus megpróbálta rábeszélni, hogy menjen el onnan, de akkor már késő volt. Nikolá ezek után úgy érezte, képtelen találkozni férjével, ezért meg sem jelent a vacsoránál. Inkább odafent maradt, és unoka foglalkozott. Royce nem küldött érte. Valószínűleg észre sem vette, hogy felesége nem ül az asztalnál. Minden bizonyal azon törő a fejét, hogyan árthat legközelebb Justinnak royce azonban hiányzott Nikola. Mivel egész délután és este elfoglalt volt, a vacsorát a szokásosnál egy órával később szolgálták fel, és Alice úgy vélte, úrnője már lefeküdt. Asszonyunk nagyon álmosnak tűnt, jegyezte meg. Lawrence megvárta, míg a szolgáló távozik, majd hajót, hogy előadja saját magyarázatát Nikola távolmaradására. Egész nap próbáltam kettesbe maradni veled, hogy elmondhassam, mi történt, kezdte a férfi. Nikolá valószínűleg szándékosan került téged, uram. Szerintem ezért is maradt fent. Miért akarná elkerülni? Látta a délutáni összecsapásodat Justinnal. A pokolba! Ez meg hogy történhetett? Ennyi a felelősség. Ahogy parancsoltad, vártam Nikolára, hogy beforduljon a sarkon. Jó öt perc már, amikor véletlenül felnéztem, és valami kéket láttam megvillanni. Az úrnő ruhája volt. A feleséget felmászott a falra az átjáróhoz, uram. Mire oda mentem már késő volt. Mindent látott A fenébe, morogta Royce a fejét rázva. Lorenz egyetértően bólintott. Fájdalmas volt asszonyom arcát látni, ismerte be. Annyira, annyira elkeseredetten festett. De nem szólt egy szót sem, csak sarkon fordult és elment. El tudom képzelni, mi járhat a fejében. Soha nem fogja megérteni, mi történt. Talán jobb is, ha már lefeküdt. Mert reggel majd megpróbálok beszélni vele. Ekkor Tomasz csatlakozott hozzájuk. Royce egyelőre félretette felesége gondját, és igyekezett odafigyelni vazallusa beszámolójára a vár felújításának lehetőségeiről. A jelentés megerősítette a gyanúját. Az épület szerkezete nem elég erős ahhoz, hogy megmentjék. A három férfi egészen évfélig beszélgetett. Amikor végül Royce felment a szobájukba, arra számított, hogy Nikolát az ágyukban találja, amint mélyen alszik. Helyette azonban üres ágy és üres szoba várta. Felesége nem volt sehol. Elsőként az futott át az agyán, hogy Nikolá elment. Erre a gondolatra szíve hevesen dübörögni kezdett a melkasában. Szinte a szájában érezte a félelem ízét. Ha az asszony elhagyta a várat, biztosan nem éli túl az éjszakát. Royce hirtelen úgy érezte, rémálma vált valóra, mely Londonba érkezésük éjszakáján kísértette. Nikola eltévedt a vadonba, és ő sehol sem találja. Royce megrázta a fejét. Meg kell nyugodnia, utasította magát, hogy tiszta fejjel át tudja gondolni a helyzetet. Feleségének semmi oka arra, hogy elmenje. Ő igazán kedvesen és türelmesen bánt vele. Uramisten, mit évő legyen, ha valami történt Nikolával? Royce Nikola nevét kiáltva kirohant a szobából. A folyosón végig rohanva újra az asszony nevét üvöltötte. Amint elhaladt Udlik szobája mellett az ajtó kitárult, és megjelent Nikola. Rosszaló tekintetet vetett férjére. A kisbaba nyugtalanul ficánkolt a karjaiban. Royce annyira megkönnyebbült, hogy haragosan összevonta a szemődökét. Mi az ördögöt csinálsz? – Alkapban, Royce, mert megijeszted a kisbabát. – Miért nem vagy az ágyadban? Úgy tűnt Royce képtelen uralkodni haragján. Olyan boldog volt, hogy láthatja feleségét, hogy legszívesebben ordított volna. Aztán rádöbbent, hogy tényleg ordít. Erre kis hián elnevette magát. Nikolá biztonságban van, és mégsem hagyta el. Ő pedig lassan elveszti az eszét. Royce mély lélegzetet vett. Hangja kevésbé szigorúan csengett, amikor újra megszólalt. Urdiknak alvásra van szüksége, Nikola. Ha dajkálni akarod, tedd azt holnap. Ő akarta, hogy dajkájam, csattant fel az asszony. A férfi a fejét rázta. Adj csak ide! Abba hagyhatnád végre a parancsolgatást, fáradt vagyok. Akkor feküdj le! Soha nem fogja megérteni ezt az embert, sohajtott magában Nikola. Rendben van, lefekszem. Rolls karjába a babát, és kimasírozott a szobából. Viselte a gondját a kicsinek, neked talán sikerül álomba ordítanod. – Én sohasem ordítok! – azzal rossz becsapta az ajtót. Nikolá remegett a dühtől, mire a szobájukba ért. Az ember azt feltételezni, hogy az Isten az ő oldalán áll, nem igaz? Akkor miért hagyta, hogy kegyetlen és lehetetlen alakhoz menjen férhez, aki talán nem is lesz képes megszeretni? Erőszakos és makacsalak, aki ragaszkodik hozzá, hogy minden az ő szája ize szerint történjen. Képtelen engedményeket tenni, egyszerűen idegen a természetétől ordítozott vele. Ez még sohasem fordult elő, és Nikolának egyáltalán nem tetszett. Ahogy ezt felismerte, döbbenten torpant meg. De hiszen meg akarja változtatni a férjét, vagy nem? Hát nem, vallotta be magának. Azt akarja, hogy ugyanolyan maradjon, mint volt. Ha ez így megy tovább, lassan elveszíti az eszét. Csak a fáradtság teszi, nyugtatta magát. Alig, hogy lehunta a szemét, már aludt is. Egy óra múlva felébredt, és odébb gördült az ágyon, hogy férjéhez bújjon. De csak hűlt helyét találta a férfinak. Feje nyomban kitisztult. A baba biztosan nyűgös, és nem hagyja royce pihenni. Felkapta köntösét, és mezit láfutott ki a sötét folyosóra. A gyerek érve megtorpant, majd elmosolyodott az elébe táruló látványon. Royce és Urlik is mélyen aludt. A férfi teljesen felöltözve feküdt az ágyon, csak a csizmáját vetette le. Úrlik hasonfekve aludt a férfi melkasán. Szája nyitva volt, és teljesen összenyálaszta Royce ingét. Royce mindkét kezével átkarolta a gyereket. Nikolá halkan becsukta maga mögött az ajtót, majd sokáig áltott az alvó párban gyönyörködve. Mégsem veszítette el az eszét, már tisztán látott mindent. Pontosan tudta, miért is szeretett bele royce -ba. Mindent megkap tőle, amit csak egy feleség kívánhat. Kedves, gyöngér, és idővel talán szeretni is megtanul. Nem adja fel a küzdelmet, fogadkozott Nikola. És amikor férje legközelebb feldühíti, akkor majd ennek az éjszakának az emlékét hívja segítségül. Nikola az ágyhoz lépett, hogy Úrlikot a bölcsőjébe tegye, annélkül, hogy Rojszot felébreszteni. De abban a pillanatban, ahogy férje kezéhez ért, az kinyitotta a szemét és megfogta Nikolát. Royce egyik kezével szorosan tartotta a kisfiút, a másikkal pedig magához húzta az asszonyát. Nikolá férjéhez simult, és lehunyta a szemét. Nikolá, hangja alig volt több suttogásnál. Igen, te hozzám tartozol.